56, Самеоплатне колесо для білки Коли Лайонел Бойд Джонсон та капрал Ерл Маккейб були вихлюпнуті голими на берег Сан лоренцо читав я, їх зустріли люди, яким було набагато гірше, ніж їм. У жителів Сан лоренцо не було нічого, крім хвороб, від яких вони не могли вилікуватися чи бодай назвати їх. На відміну від них, Джонсон та Маккейп мали такі осяяні скарби, як грамотність, амбіційність, цікавість. Нахабність, безсоромність, здоров'я, гумор, а також суттєву інформацію про зовнішній світ. І знову скаліпсу. У люди, що знайшов я їх, нещасні всі на диво. У них немає як на гріх ні музики, ні пива. Де тільки вас не занесе, куди б не подалися, належить Касл-Цукор-Все чи церкві католицькій. Це твердження про ситуацію з власністю на Сан-Лоренцо в 1922 році є абсолютно точним за твором Філіпа Касла. Корпорація «Касл-Цукор» була заснована, як виявилося, ще прадідом Філіпа Касла. У 1922 році корпорація володіла кожним клаптиком орної землі на острові. Діяльність філії корпорації «Касл-Цукор» на Сан-Лоренцо, як писав молодий Касл, ніколи не приносила прибутків. Та завдяки тому, що працівникам не платили нічого за роботу, компанія примудрялася якось перебиватися з року в рік, заробляючи достатньо, щоб навіть платити за роботу мучителям цих самих працівників. Формою правління є анархія, за винятком тих ситуацій, коли касел-цукор треба було щось отримати чи добитись, щоб щось було зроблено. У такій ситуації формою врядування був феодалізм. Колознаті складалось переважно з босів-плантаторів із касел-цукор, важко озброєних білих людей із зовнішнього світу котрі за невеликі дарунки та дурнуваті привілеї могли вбивати, ранити або мучити, якщо накажуть. Духовні ж потреби людей, замкнених у цьому демонічному колесі для білки, були віддані на розсуд жменьки вгодованого священства. Собор Сан-Лоренцо, який спробували підірвати динамітом у 1923 році, був загально визнаним рукотворним дивом нового світу, пише Касл.